Kapitola 71. Mezihra na třikrát zamčená truhla Kvot zvedl ruku a naznačil kronikáři, aby přestal psát. Písař osušil hrod pera hadříkem a protáhl si stuhlá ramena. Kvot beze slova vytáhl ošoupaný balíček karet a začal je rozdávat. Bast se chopil svých karet a zvědavě na ně pohledl. Kronikář se zamračil. Co to? Na dřevěné podestě se ozvaly kroky, dveře pocestného kamene se rozlétly a v nich stal plešatý, zavaletý muž ve vyšívaném kabátci. Starostalant? řekl Hostinský, odložil karty a zvedl se. Co ti mohu nabídnout? Pití? Něco k zakousnutí? Vrát si dám sklenici vína, pravil starosta a vešel do výčepu. Máte nějaké červené gramsby? Hostinský zavrtěl hlavou. Obávám se, že ne, odpověděl. Ty silnice, víš, v téhle době se těžko doplňují zásoby. Starosta přikývl. Dám si tedy nějaké jiné červené, ale nezaplatím víc než Penny, aby věděl. Jistě, že ne, pane, přisvědčil Hostinský a zamnul si ruce. A něco k jídlu? Ne, odmítl plešatý muž. Vlastně jsem tady kvůli službám písaře. Myslel jsem, že přijdu, až se to tu trochu uklidní, abychom měli trochu soukromí. Rozhlédl se po prázdné místnosti. Snad by ti nevadilo, kdybych si ho tady na půl hodinky vypůjčil? Ani nejmenším usmál se podle zavě Hostinský a udělal uklidňující gesto směrem k Bastovi. Ale já měl skvělou kartu, protestoval mladík a zamával kartami. Hostinský se na svého pomocníka zamračil, načeš vyrazil do kuchyně. Starosta si odložil kabát a pověsil ho na opíratlo židle, Bast nespokojeným brumláním pozbíral zbytek karet. Hostinský přinesl sklenici červeného vína a pak zamkl přední dveře velkým mosazným klíčem. Vezmu chlapce sebou nahoru, obrátil se ke starostovi. Abyste měli trochu soukromí. To je od tebe nesmírně laskavé, pravil starosta a usadil se naproti kronikáři. Zavolám, až budeme hotovi. Hostinský přikývl a vystrkal basta z výčepu nahoru po schodech. Otevřel do svého pokoje a pokynem ho pozval dál. To by mě zajímalo, co chce starý lant udržet v tajnosti, poznamenal, jakmile se za nimi zavřeli dveře. Doufám, že mu to nebude trvat moc dlouho. Má dvě děti s levou krýlovou, řekl Bast věcně. Kvot zvedl obočí. Vážně? Bast pokršil rameny. Celé město o tom ví. Kvot nad tím udělal hm a usadil se do rozložitého čalouněného křesla. Co si teď tu půl hodinu počneme? Už celé věky jsme neměli lekce. Bast vytáhl z podstolku dřevěnou židli a sedl si na kraj. Mohl bys mě něco naučit? Lekce, zamyslel se Kvot. Mohl jsi zpřečíst Kelum Tinture? Reši, vyhrkl Bast úpěnlivě. Vždyť je to taková nuda. Mně nevadí lekce, ale musí to být zrovna knihy. Jeho tón vzbudil u Kvota úsměv. Tak co třeba lekce hádanek? Bastovi se na tváři objevil široký úsněv. Tak dobře, nech mě chvilku přemýšlet. Puklepal si prsty na a oči se mu toulaly po pokoji. Netrvalo dlouho a přitáhla je mamá truhla v nohách postele. Ukázal na ní nedbalým gestem. Jak bys otevřel mou truhlu? Bast se zatvářil znepokojeně. Tvoji na třikrát zamčenou truhlu, reši? Kvot pohlédl na svého žáka pak z něj vybublal smích. Moj co? Přeptal se překvapeně. Bast se zarděl a sklopil oči. Tak ji v duchu říkám. zamumlal. Co se týče jmen, kvot zaváhal, kolem mu hrál úsměv. No, je to jako z pohádky, co říkáš? To ty si vyrobil, reši, poznamenal Bast z klesle. Tři zámky a vybrané dřevo a vůbec... Na ní to má vina, jako z pohádkové knížky. Kvot se naklonil dopředu a omluvně mu položil ruku na koleno. Je to báječné jméno, Baste. Jen mě trochu zaskočilo. Znovu se opřel. Tak, jak bys tedy vyloupil na třikrát zemčenou truhlu kvota bezkremného? Bast se pousmal. Mluvíš jako nějaký pirát, reši. Zamyšleně se na truhlu zahleděl. Předpokládám, že požádat tě o klíče nepřichází v úvahu. Správně, odvětil kvot. Pro tento účel předpokládejme, že jsem klíče ztratil. Nebo ještě lépe, že jsem mrtv a ty se teď můžeš klidně šťourat ve všech mých tajemstvích. To je trochu ponuré, reši. Vytkl mu jemně bast. Život je trochu ponurý, baste. Opáčil kvot bez sebe pobavení v hlase. Radši by si snad měl zvyknout. Mával rukou k truhle. Tak do toho jsem zvědav, jak tehle oříšek rozlouzkneš. Bast mu věnoval vyrovnaný pohled. Slovní říčky jsou horší než knižní lekce reši, řekl a přešel k truhle. Jedně do ní šťouchl nohou, pak se sehnul a prohlédl si dva samostatné zámky, jeden z pavého železa, druhý z lesklé měti. Gloubil do zábleného víka prstem, nakrčil nos. Nemůžu říct, že by se mi tohle dřevo nijak zamlouvalo, Hreši. A ten železný zámek, to je rozhodně nefér. Jak užitečná lekce, pravil kvot suše. Už si odvodil obecnou pravdu, věci jsou obvykle nefér. A nemá ani žádné panty, výkl bast, když se podíval dozadu. Jak můžeš mít výko bez pantů? Však mi to také chvíli zabralo, než jsem to vymyslel. Přiznal kvot s nádechem píchy. Vásce svezla kolena, nahlédl do klíčové dírky v měděném zámku. Svedl jednu ruku a přitiskl jí dlaní na měděný plát. Potom zavřel oči a zůstal potichu, jako by naslouchal. Po chvíli se naklonil dopředu a dechl do zámku. Když se nic nedělo, začalo se mu pohybovat ústa. Slova byla tak tichá, že je téměř nebylo slyšet, ale nesla sebou nepopiratelný tón žádosti. Po delší době si sedl na paty a zachmořil se. Pak se hravě zazubil, vytáhl ruku a klepl na víko. Nevyvolalo to skoro žádný zvuk, jako by poklepal na kámen. Jen tak ze zvědavosti, poznamenal kvot. Co bys dělal, kdyby něco na oplátku kleplo do tebe? Bast vyskočil na nohy, vyběhl z pokoje a o chvilku pozdí se vrátil se sbírkou nástrojů lekl si na koleno a několik dlouhých minut si pomocí zahnutého drátu hrál s měděným zámkem. Nakonec začal tlumeně klít. Když změnil polohu, aby se k zámku dostal pod jiným uhlem, zavadil rukou o matný železný plát, ucukl a začal sičet a prskat. Zvedl se, odhodil drát a vytáhl páčidlost pitivého kovu. Snažil se dostat jeho úzkým koncem pod víko, ale ve vlasově tenké špíře se neměl o co opřít. Po pár minutách to také vzdal. Potom truhlu zkusil naklonit na stranu, aby proskoumal její dno, ale s vynaložením největšího úsilí se mu pouze podařilo posunout i po podlaze asi o palec. Kolik to váží reši, vykřikl rozčileně. Třista liber? Přes čtyřista, když je prázdná, odvětil kvot. Vzpomínáš, kolik nám dalo práce vynést po schodech? Vlast si truhlu s pozdechem změřil. Zatvařil se zuřívě, nači švinnal ze svého rancen s nástroji sekeru. Nebyla to hrubá klínovitá sekerka, kterou používali na sekání třísek s hostincem. Tahle byla štíhlá a hrozivá, vykovaná z jediného kusu. Tvar její čepele trochu připomínal list. Potěžkal zbraň v ruce. Tak bych postupoval následovně, reši. Kdybychom se opravdu nutně potřebovali dostat dovnitř. Prhl na svého učitele tázavý pohled. Ale jestli nechceš... Kvot bezmocně pokrčil rameny. Nedívej se na mě, basté. Já jsem mrtev. Dělej, jak myslíš. Bast se zazubil a udeřil sekerou do oblého výka truhly. Ozval se zvláštní, měkký, ale zvonivý tón, jako by někdo ve vzdáleném pokoji uhodil do vyspaného zvonu. Bast se zarazil a v zápětí se na výkos nesl déšť vzteklých ran. Nejprve o se mával sekedou jednou rukou, pak použil obě a mlátil do truhly mocnými seky, jako by štípal dříví. Lesklá listovitá čepel se však do dřeva nedokázala zatnout a rány se od truhly odrážely, jako by se bast pokoušel rozsekat velký celistvý blok kamene. Nakonec toho celý zadýchaný nechal, sklonil se a zkoumal výko, pak přijel po jeho povrchu dlaní, Načíž se podíval na čepel sekery. Vzdychl. Odvedl se s dobrou práci, reši. Kvó se usmál a dotkl se okraje pomyslného klobouku. Bast se na truhlu zadíval. Zkusil bych ještě oheň, jenomže roách nehoří. Možná by se mi poštěstilo rozžavitý natolik, aby se měděný zámek roztavil. jenže k tomu bych potřeboval celou truhlu strčit do výhně. Měřil si Truhlu, velkou jako cestovní zavazadlo šlechtice. Ovšem, to by musela být větší výheni, než má kovář tady ve městě. Ani nevím, jak vysokou teplotu vyžaduje měď na rozstavení. Tyto údaje, pravil Kvot, budou nepochybně tématem následující knižní lekce. Kromě toho předpokládám, že jsi udělal patřičná opatření i proti tomu. Udělal, přisvědčil Kvot, ale nápad to byl dobrý. Svědčí o nekonvenčním myšlení. A co kyselina? Navrhl Bast. Vím, že máme dole pár docela silných. Kyselina mravenčí na roách nepůsobí, řekl Kvot. Ani chlorovodíková. Třeba by se ti zadařilo s trochou Aquarius, Ale dřevo je dost silné a my jí nemáme potřebné množství. Nemyslel jsem na dřevo, reši. Uvažoval jsem o těch zámcích. S dostatečným množstvím kyseliny bych se jimi prohlodal. Předpokládáš, že jsou celé změdiči se železa, poznamenal Kvot. Ale i kdyby, potřeboval byste kyseleny opravdu hodně a měl by si sdělat starosti, jestli se nevilije dovnitř a nezničí veškerý obsah truhly. Toto samozřejmě platí i o ohni. Bast se na truhlu znovu zadíval a zamišleně si hladil rty. Hmm, to je všechno, řeší. Nic dalšího už mě nenapadá. Kvot přikývl. Bast si poněkud zklamně pozbíral nástroje a odnesl je. Když se vrátil, postrčil truhlu z druhé strany, aby ji znovu srovnal z postelí. Byl to dobrý pokus, Baste, ujistil ho Kvot. Velmi metodický, přesně tak bych postupoval sám. Málo, ozval se dutě z dola starostů vlas. Už jsem hotov. Bast vyskočil, zastrčil svou stoličku pod stůl a chvátal ke dveřím. Prudký pohyb zvedl jeden ze zmačkaných listů papíru, který ležel na stole, papír spadl na podlahu, odrazil se a zakutál se pod židli. se sehnul, aby ho zvedl. Ne, vyhrekl kvot zamračeně, nech to ležet. Vace zarazil s natoženou rukou, pak se narovnal a vyšel z místnosti. Kvot ho následoval a zavřel za nimi.